Друга книга царів Розділ 16 На 17 році Пекаха, син Ремалії, став Ахаз, син Йотама, юдейським царем. Було Ахазові 20 років, як він став царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. Він не чинив до вподоби Господові, Богу своєму, як Давид, його предок, а ходив дорогою ізраїльських царів і навіть сина свого перевів через вогонь, йдучи за гидотами народів, що Господь прогнав був перед лицем синів Ізраїля. Він приносив жертви та воскурення на узвищах і на горбах, і під кожним зеленим деревом. Тоді Рацон, арамійський цар, і Пеках, син Ремалії, ізраїльський цар, двигнулися війною проти Єрусалиму і облягли його, та не могли його завоювати. Того часу Едомський цар прилучив Елат назад до Едому і вигнав юдеїв з Елату, а Едомії прийшли і осілись там аж по цей день. Тоді Ахаз послав послів до тіглад пілесара асирійського царя, сказати «Я слуга твій і син твій. Прийди і визволь мене з руки арамійського царя та з руки ізраїльського царя, що встали проти мене». Взяв Ахаз срібло і золото, що було в Господньому храмі та у скарбницях царського палацу, і послав як дарунок асирійському цареві. Вислухав його асирійський цар і вирушив проти Дамаску, здобув його, одвів мешканців його в Кір, а Рацона вбив. Цар Ахаз пішов у Дамаск назустріч тіглад пілесарові асирійському цареві, і побачивши жертовник, що був у Дамаску, послав Ахаз священникові Урії зразок цього жертовника та взірець усієї його роботи. Священник Урія спорудив жертовника точнісінько так, як Ахаз наказав був з Дамаску. І спорудив його священник Урія ще перед тим, як цар Ахаз прийшов з Дамаску. А як прийшов цар із Дамаску, подивився на жертовник, приступив до нього, і, зійшовши на нього, приніс на ньому своє всипалення і свою офіру, вилив свою ливну жертву і скопив жертовник кров'ю своїх мирних жертв. Мідний жертовник, що стояв перед Господом, переніс із перед храму, де він був між новим жертовником та Господнім храмом, і поставив його з боку нового жартовника на північ. Цар Ахаз дав такий наказ священникові Урії. На великому жертовнику приноситимеш раннішнє всипалення і вечірню офіру, і всипалення від царя з його офірою, і всипалення всіх людей землі з їхньою офірою та з їхніми ливними жертвами. Ти виливатимеш на нього всю кров всепалення і усю кров мирних жертв. Про мідний же жартовник я поміркую. Священник Урія зробив усе так, як наказав йому цар. Цар Ахаз позривав краї підставок і усунув з них умивальницю, зняв море з мідних беків, що були під ним, і поставив його на кам'яній підлозі. Задля асирійського царя він усунув з Господнього храму критий хідник суботній, що був збудований при храмі, і надвірний вхід для царя. Решта дій Ахаза, що він чинив, записано в літописній книзі юдейських царів. І спочив Ахаз зі своїми батьками – і поховали його, коли батьків його, в Давид-городі. На місце його став царем його син Єзекія.